Și scotea dracii. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și îi zicea, Dacă vrei, poți să mă curățești." Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, Da, poiesc, fii curățit." Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Iisus i-a pruncit cu tot din adinsul,